Увесь він тепер наче випромінював готовність дати відповідь на будь-яке запитання. «Ви часто залишаєтесь у видавництві після роботи?» Хаблак не зводив очей, скрота. «А куди поспішати?» – відповів госп невизначено. «Одинак я. Мені газету читати що тут, що вдома. І все ж буває». Кріт явно не давався в руки. Як настрій? У нас ще два вахтери, чоловіки. Та з нею погоманіти можна. Звичайно, з цією, з кивнув на вихід, про що балакати? не освічена. Отже, залишаєтесь, коли чергують чоловіки, уточнив Хаблак. Говори ж сьогодні, сьогодні збори, перервав його кріт, і треба, щоб був порядок. А порядку-то й нема. Та Микола Семенович мав забезпечити, а я так би мовити, після, щоб усі розійшлися, спокійно і без шуму. А що, буває? Усе може бути. І я зрозумів так. Ви лишилися у видавництві, щоб забезпечити порядок після збою. Може і так. Весь час сиділи тут і читали. У світі багато цікавого. Він ще жодного разу не відповів прямо на поставлені запитання. І хаблакові набридло ходити о колясах Якщо хочете, Юхиме Сидоровичу, можете не відповідати, сказав з притиском. Розмова у нас поки що неофіційна, дружня розмова. Для користі справи. Завгосп посміхнувся запобігливо. «Я що впроти, заперечив, я завжди для користі, бо вся наша життя для користі, чи не так?» Звичайно, погодився Хаблак, хоч і не мав наміру розвивати далі це завгоспове філософське відкриття. «От я й питаю, де ви були, коли згасло світло?» «Тут», – Єфим Сидорович для певності поплескав долонею по столу. «А не в коридорі?» Завгуст За зіркнув на хаблака, вивчаючи, бо хотів прочитати в його очах, як багато той знає. Але не прочитав нічого і відповів не так упевнено, як першого разу. «А де ж іще міг бути? Тут, у своєму кабінеті?» Він не без гонору відзначив про себе капітан і вів далі. «Згасло світло. І як ви діяли?» Що міг зробити? Не палюй, сірників навіть маю. У коморі, правда, свічки є Чи як їх знайдеш? Посидів трохи потихеньку до коридора А там, може, Петро сірниками світить Пробки в нас польські, автоматичні Натиснув кнопку і засвітилося І тут ви дізналися, що сталася крадіжка Еж Данько розповів А ви що? Що я? вигукнув кріт наразі з Віктор Від проїжок далі хочу, пішов і сів. Добре, погодився Хаблак. Я ось бачу, у вас двері в коридор розчинені. Нічого не бачили чи не чули? Може, хтось виходив, кивнув на протилежні двері до туалету чи по коридору? Значить, то ні. Так хто ж його знає? — засумнівався Завгосп. — Я собі газети читаю. — Ну, читайте, — мов Хаблак. Наче справді від нього залежало дозвілля крота. А сам подався до директорового кабінету, де на нього чекав редактор Власюк. Директор сидів за своїм столом і гортав якісь папери. Власюк притулився на стільці біля дверей, поклав ногу на ногу з незалежним виглядом і відвернувся від директора. Навіть повітря в кабінеті було якесь наелектризоване. Хаблак відчув, що щойно тут відбулася досить неприємна розмова і пошкодував, що залишив Ласюка віч навіч з начальством. Видно, директор уже провів попередні слідства і безрезультатно, бо лиса голова його порожевішала і аж випромінювала благородний гнів і обурення. Вдавалася мить і вибухне від емоцій, що переповнювали її. хаблаку рятував директора від інсульту, забравши Власюка до порожньої кімнати. У ній стояло кілька письмових столів. Капітан не скористався стільцем, а сів на стіл під вікном, уже цим підкреслюючи неофіційність і якусь розкутість розмови. Власюк зрозумів це одразу, бо відповів тим же, всі на стілеці верхи, сперший з підборіджем об спинку. Така собі ідеальна картина. Зібрались двоє друзів, щоб побазікати недозвілля.